16. fejezet Sárai azonban, Ábrám felesége, Nem szült neki gyermekeket. De volt neki egy hágár nevű egyiptomi szolgálója, És mondta a férjének, Íme, az úr bezárt engem, hogy ne szüljek. Menj be a szolgálómhoz, Hát ha legalább tőle kapok gyermeket. És amikor az engedett a kérlelőnek, Fogta hágárt, egyiptomi szolgálóját, Tíz évvel azután, hogy lakni kezdte Kánaán földjén, És odaadta a férjének feleségül. Aki bement hozzá, az pedig, amikor látta magán, hogy fogant, Megvetette úrnőjét. És mondta Sárai Ábrámnak, Gonoszul cselekszel velem! Én öledbe adtam a szolgálómat, aki látván, hogy fogant, lenéz engem. Itt éljen az Úr köztem és közted! Kinek ábrán válaszolt: Íme, a szolgálóda kezedben van, tégy vele kedved szerint. Mivel te a Sárai gyötörte őt, megszökött tőle. És amikor az Úr angyala rátalálta a vízforrásnál a pusztában, a Súr felé vezető uton lévő forrásnál mondta, Hágár, Sárai szolgálója, honnan jössz és hová mégy? Aki válaszolta, Úrnőm, Sárai elől menekülök. És mondta neki az úrangyala, Térj vissza újra úrnőthöz, és alászkodj meg a keze alatt. És mondta neki az úrangyala, Megsokasítván megsokasítom utódodat, és sokasága miatt nem fogják megszámlálni. És mondta neki az úr angyala, íme fogantál, és fiút szülsz, és a nevét Izmaelnek fogod hívni azért, mert az úr meghallgatta gyötrődésedet. A vadszamárhoz hasonló ember lesz belőle, keze mindenki ellen, és mindenki keze ő ellene lesz és minden testvérei ellenében veri föl a sátrait. Szólította pedig az Úr nevét, aki beszélt hozzá, te vagy Isten, aki láttál engem. Azt mondta ugyanis, bizony itt láttam hátulról az engem látót. Ezért hívják azt a kutat Lahaj Rojnak, azaz az élő és engem látó forrásának. Ez a kút Kádes és Báret között van. És Hágár megszülte a fiút Ábrámnak. Az fiának nevét, akit Hágár szült neki, Izmaelnek hívta. Ábrám 86 éves volt, Amikor Hágár szülte neki Izmaelt.